سورة لقمان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدا ورحمة للمحسنين الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون.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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا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 فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر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 هُدًى وَرَحْمَةً للمحسنين الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ا ل دا ل م د هکمت لرل ولا کتاب آیت ندی د هدایت او رحمت د اغه نیک عمل خلق د پاره چې منسکایمۍ زکات ورکۍ او په آخرت یقین لري دا خلک د خپل رب د طرفنا پنی غلار دی او هم دا خلک فلامونته ولادي دلته کې الله تعالی د محسنینو صفات بیانی محسن سوق دی چې چې د دې کتاب نه फायदा ملاويږي د هدایت او د رحمت د چا په عمل کې چې ستبدلی راځي او د غی عبادتونه مضبوطی د چا چې په ایمان کې تبدلی راځي او یقین پخېږي هم د خلک بیا د رسل کامیابيږي خو د سخل کو حال دا دی چې اغي پزان کې دغه خوبيان پیدا کول پځ دی کتاب نه फायदा او چتول پځ نه دی په مقابله کې او وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اوبنسانانو کی زنی ادا سہمشت چفریبنا کے ابس خبرے پبیا اخلی لہو الحديث ولی اخلی ددید پاره چ خلق د اللہ د لارنا بغیر د علم بیلاری او ددی دعوت پټو کو ختم کی خبرے دو قسمی یو د نصیحت خبره او یو د تفریقی لکه چې تاسو عام طور باندې چې د خبرو تجزیه وکئ نو هغه اغد دو هغه ټو کټګوریز کې اچول کېږي یوه هغه خبره کم چې مونږه سنجیدګي سره اغشتې شو او مونږه په هغه پوښو چې ښه دا خبره دا او دا دا دا ده او د دې دا مطلب دی او زه به د کشان د کوم او د کشان بنم کوم او بل هغه خبره کم چې تاسو تش د مزو لپاره اوره او بیا هیر کې کم لشي تاسو توجو نور کوي د نسيهت خبره هميشه په کې د जिम्मेवारी احساس پیدا کوي او انسان ته د سکول لپاره د انسان نه د یوکار کولو تکازه کوي ځکه په هر دور کې داس خلک ډیر کم ملاویږي کم چې د حت په خبرو کې د چپ اخلی یا چې د نسیحت ډکې خبرې او ریدل واړی یعنی د انسان د آباد چې کم مجموعی تناسب دی په غ کې دغ خلکو تعداد ډیر کمی کم چې د خیر د خبرو او ریدل شوق لري او د دې نبل طرف ته عمومي طبيعت ساتلو والا خلق چې دي اږي د تفریح خبرې خوخي لطیفه شیرو شاعری یا داس خبرې کم باندې چې بنده مزه واخلي او دا غینم پس سکول ني څه زمواري په ني دا خبرې د هر ځای خوخي او تاسو به په ټلوي چې داسې دا سيزونو سی پیروکارانو تعداد هميشه زیات وی اکثر تاسو به په ټلوي چې کله هم سكونسټ وی نو د خلکو سرونه هم پکې سوک نه شیش مارل ولي مجبور کړي د راتلو لپاره چا هم نه د خپل خواهش وی د هوی خپل مرضی نو او وی راغله نو انسان درتی طور باندې د ذمہوارو نه تختی یو غیر سنجیده رویه وی او اکثر ډیر بوچ بزان نه غری الله تعالی فرمای ما ازمکه آسمان د لوب او د تماشو د پره نه دی جوړ کړي و ما خلق کنا سماواتی والارض و ما بینهما لعبین مونږ اسمان او زمکه او سچې د دې ترمن زدي هغه د لوب د پره نه پیدا کړي لوب په تور باندې هم نه دی جوړ کړي یا په لوب هم نه جوړ کړي وما خلکنا هم السماواي والر وما بين هم الله باللح وجل مسمما موږ دا په حق سره جوور یعنی با مقصدم جوړ کي دي او یو خاص وقت پوری جوور کړي دي همشه پاره اندي جوړ کړي بیا د کششانتي انسان باکله تعلاوي ف حسبم انما خلقكم ابت وانكم إلينا لا تررجون تا صداګړي جمعما تاسووم دکششانې بکاره پیدا کړي او تاصبحه زما طرفته تا واپس کېږ نه په یو بل ذا ک ان يتك صده انسان دغنی چې اغي بم د کښانتې پرې خو دلشي دغې ته پوس نه انسان لا عقل او شعور ور کړې او په دې دنیا کې یو مقصد په پیدا کړي دی زمواره پیدا کړي او هغه سره یو د هدایت کتاب هم را کوس کړي دی د چا چې دلته تعارف کړي شوی دی چې تلک آیاتو الکتاب الحکیم هدون ورحمتا للمحسنین د دې هدایت او د رحمت ذریعہ جوړ کړه او دا کتاب تقاضا کوي چې تمن زکا زکات ورکا اخرت یعنی خپل ژوند کې خپل آخرت مخامخ کړي نو د ژوند دا سفر تیر ک او خلکو ته دا هر څه ګران ښکاری زکه د سيزونو طرف ته توجه کم ورکې او د دې بل طرفه د لهو الحدیث لګه د تفری خبرې هغه خبرې کم چې انسان په خپل ځان کې ایرا گیر کی او خپل فرایست هیر کی نو داسې خبرو طرفه دغي دلچسپي زیاتوي لهو الحدیث لفظ شي کم دی هغه یو لفظ او بل حدیث دی لفظا څه چې انسان په خپل ځان کې مشغول کی او دویم څه ته او حدیث خبروتوي څنګه چې ډیر خلک په تاسو لیدلی وي چې اږي د میچ ډیر شوکین وي چې اږي میچ ګوري نو اږي نه بالکل هیر شي چې غیر چا پیرس کېږي لګي دي سوک را سوک لاړو سوک ناشتي سوک سکهي که سوک بهر ټلای وਹੀ یا چې فون ټنګيږي یا چې باور چغانی کې سو اوسوږي یا سو کوږي یا, یا مات شي دیتہ دې کې هیڅ دلچسپي نوي نه د هوی ټوله توجه او دلچسپي د دل لوب او د مزو په سيزونو کې چې د نصیحت خبرې نو په اږي کې سمون غواړو څکه उद्देशو څکه توجه وکړو څهیرکو څو وروسته فریدو نو الله تعالی فرمایي چې څه خلک لهو الحديث واخلی د نسهات د پاره پیسې لګول نه غوړي خو لهو الحديث لپاره غټ غټه پیسې خرج کوله لته تیار دي دغه ټکنالوژي سره او بیا صرف دا نه چې په خپل پکه مشهوله شو بلکې د اغه مقصد الله د لارنه اخواکول کول وی او دغه وجہ څه ده بغیر علم دا غیوجہ د علم کمید نه په خپل ویسر علم شته او نه خلق سره خلق ته د حقیقت پتاړو نشته مثلا د قران علم د الله د مرزه خبره کمی یوي دي چې د حقیقت علم چا سره نه ای د خیر پتا ورته چ نه نوهر نو طرف ته اشار چ دي اغه ډیره پاسانه خلق دلاري نه اخو کی لری د شیطان پلار لار او دلته کیو خاص سړي طرف ته اشاره دا چې د په مقابله کې د ایران نه کیسه د او د اسونديار وغیرہ د د مقابله او د لوبو کیسه اغه خلکو کې ویشلې او خلکو ته اورول شروع کړ او د کیسو مجلسونه اولګیدل چې خلک د محمد صلی الله علیه و سلم خبرې اوریدل پریډي مطلب دا طریقہ څنګه وی طریقہ نه دا خلک د دین نه د لری کوله دا د همیشه نه کیږي او په خپل د رسول پاک صلی الله علیه و سلم په زمانه کې بکیډه د دې شړې نوم نظر بنهارسو اغه د قریش خلکو ته وویل چې څنګه چې تاسو د دې یکاس مقابل کوي پدې وکړن چلی یعنی د حضور صلی الله علیه وسلم مقابل خو تاسو کوی خو ډیر ریشه انسان دی په خپل اخلاق کې ټولو نه خو د ټولو نه خاماندار د ټولو نه ریشه که تاسو وایي چې اغه یو ساحر کاهین جادوګر دی نو په دې خبره په انبه شو کې کین کې یعنی یو یوسړی چې دا اخلاق دوم رخی پهغه باندې څنګه موږ د روغ الزامونه اولګو دا خبره په الټه موږ د روغ جن ثابت کی ولی تاسو ته تا ندي معلوم چې د جادوګرانو کار خبره څنګه ولی خلک د شیرو شاعرانو واقف ندي اږي ته د جنون د کیفیت علم نشته په دې ټولو الزامونو کې کم یو الزام په رسول سلام باندې شاکې دي شي نو تاسو خلک نشه منه کوله اږي به هم دغه د خبرو نه متاثر کیه. او درګه زیدغه لاج کوم اغینه پس هغه د مکینه عراق ته لاړو د شاهانه اجم کیسه درستم او د اسفنديار کیسه او د داستانونه روړل او د کیسو محفلونه شو رو کړل او خلک به ځان سره کینول چې اغي سره وخت و نوي او د غینه هیر شی چې هغه لاړ شي او قران هم وي او د قران مبارکه او نبی صلی الله علیه وسلم د تعلیم مبارکه د اغي رويسه ده و يتخذها حزوا ده اغي اغي ټوکي کوي او د دې دعوت پټو کوي واخلي وکم سړي چې د کسته خپل نیت او اراده دا چال چلو لوي نو فرمای چې اولایک لهم عذاب مهین دا ځخلقو لپاره رسواکن عذاب دی یعنی صرف عذاب نه بلکې هغه سره سره رسواکن هم نو د دا ځخلقو به سه حال وي هغه چې کله زموږ آیاتونه او رول کیږي والله نډیر په هر ور سره داسې مخ اوري دا له کلام خداغي اډو خخني ک یس يسمعها لکه چې هغه دا اډو اورېدل نه دي هغه ته داسې مخ اوري چې دا سخ کاری چې هغه دا اډو اورېدل نه دي دا سبینیازه شی د دلجسپه هیڅ ځار نه کوي دا سې تندې تریو کی چې هغه ته د اورېدلو هیڅ ضرورت نشته ک ان فی ادنیه وقره لکه چې د دې په دوه غګونو باندې بوج پروت چې د هغه دنه اډو سسز نزي لکه خو بالکل اورېدل نه دي فبشر به عذاب بن الیم پغه باندې د درناک عذاب او خوشخبری ورلورکا او تاسو کوئره چې آیت نازل شوي دی په مکه او یو خاص کانټیکست سره خو په دور کې هم دا سه حالت نخ کاری خصوصا زمونږ د نوي نسل د دلچسپي په څیر که دا سمره مشمان دي تاسو چې اغه په قران کې دلچسپي اخلي او سمره دي چې اوی الله هو الحدیث پسې شوي دی مور مورپلار په خپل دا هوی مدد کوو په دې کار کې زمونږ هم غلطي هم دلو بچیدا چې په غی باندې د نسیت خبره او بازه وخت د سبق خبره هیڅ سر نه کوي دنیوي اعتبار نه هم په سبق کې شاته پاتشي ځکه چې دغه سیزونه د غی پژړه او په مزغو او په سوچ باندې خورشوي وي په خپل یې ګیره کې اولشتلی وي تاسو ګورئ یو طرف ته عذاب او مهین ویل شوی دی او دویم طرف ته عذاب علیم د الله خبره چې هېره او صرف په بی‌مطلب کارونو کې مشغول اوسو او مدخه د ژوندای مقصد جوړ کو نه دا د انسان لپاره په خپل د نقصان خبره ده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم البته چې کم خلک ایمان ورودي او نیک عمل وکي دا هوی د لپاره د نعمتونو ډک جنتونه دی. خالدین فیها چې هویبه پکې همیشه اوسيږي وعد الله حق دا د الله په خو ده او هو العزیز الحکیم او غزبردست او حکیم دی خلکهسمماوااتې بهغیرې اماد انتهرا نه اغا سمانونه پیدا کړل بغیر د ستونونونه چې تاسوته په نظر را شي هغه په ممک کې غونه خکل د پااره ددي چې مکه پې تاسو نه خواځئ هغهه پهمک کې هر کسم زنناورخوارک کړل او داسمان دا او بره وورلی او پهمک کې هر قسم خخ سیزونه ازرغون کړل دا خدي د الله پیدا خه اوس دا را ته اوخایه چې د نورو سه پیدا کړي اصل خبره دا ده چې دا ظالوان په سرګه ګمره کې پرته دي واللهقد آت نه لخمن الحکمه انشکر ل منګل لقمان له حکمت ورکډې وو چې الله شکرګزار وی د حضرت لقمان علی السلام تاريخي حیثیت خپته نه لګي چې هغه پیغمبر وو او کنه خود عرب اوسېدو والو به هغه لقمان حکیم په نوم پیژنډو چې دچا کلام او دچا خبرې ډېر حکمت والا وي او أغلب یې یو خاص عزت ورکولو د مکېد اوسېدو والو کې د لکمان حکیم یو خاص مقام وو ځکه الله تعالی دا غو په ذریغه او په خبره پوي کړ الله تعالی فرمایي چې ما حضرت لکمان له حکمت ورکډو وو کشان دې لکمان چاته پوسوکو چې تت د پوها وکل څنګه ملو شوې دي نو هغه ورته په جواب کې وویل چې پراسبازه د امانت په خیال ساتل وباندي بیفایده خبرونه په بچګېدو او په خاموشه شاته هم دغه خبره شوي ده چېڅوک چې لهول حدس کې وخت ځای کوئ نو هغی نه حکمت او بصیرت لاړ شي او دویم طرفته لکمان ته چې کم حکمت میلا شوي وو نوغه د سوج نه وو دریشیا او د امانت ته ووجه د ب کاره خبرونه د بچکی دو د ووجه ویل کېږي چې غلام وو چې زه چې حلال لکه نه د غې بهترین نه حص روړو ورته ویللی نو هغه دهغې نه جبه اوژ روړل نو بیا د غ ته دوباره ویللی چې بیزه حاللا لکهه او دهغې بدترینه حې روړه. نغه د باره اوم دغه روړل نو چې ته پوسه او شو نغه او ویلي چوم دو دوی سه چې خشي نو هر سه او چوم دغه دوی سه اپ چې خراب شي نو هر سه بخرب شي جب اوړه زه د انسان د ننځهري او جبه بهر ادا حقیقت چې خ انسان اغي چې د چازړه او جبه دوړ خي صرف د زړه خوالې ډیر نه دي ځکه چې ډیر خلک وایي چې د فلان کې خو ډیر خده ن دزړه خو والی بس خو والی وي چې د جبه د خرابې په شکل کې راوځي کم چې د بد په شکل کې راوځي د چا ژړ خو نه د اغي جبه په خپل خو او د ک شانتۍ چې جبه بد اخلاق نه بیا سو کوم یقین نشي کولې چې زړه و هم خو وي ځکه چې زړه خو ازمکه په شان دي د چا نه چی سراخي جي ک خراب ازمکه نه خراب سیسبه تراخي جي د ک شانتۍ چې زړه خو نه وي پرړه کې اخلاص نه وي پرړه محبت نه وي پرړه ایمان نه وي به هم د اخې اخلاق نه خالي وي زکه کم خلک شي د جبي اصلاح کول غواړي نو او ویل په کار دی چې د زړه اصلاح وکي د دوه یو بل سره تړل شي ودی زکه چې انسان د خلینه اگر او باسي کم چې دا غ زړه وواړي کنه کم چې پزړه کوي او مغد او خلړه راضي ولقد <تصفح> اتينا لقمان الحکمه انشکر لله موږ لقمان له حکمت ورکړو شدا الله شکر گزارو وې ا د یوکس کس د حکیم کې دوه ټولو نغټ اظهار دغه د شکرګزارۍ د کیفیت نکېږي یعنی د هر یو انسان ټولو نغټ په حسد چې اغه د الله تعالی شکرګزار شي یعنی اغه هسته ته طرف ته متوجه شي اغه هسته ته د ټولو نغټ وای اغه ته ټټيږي اغې ته مخمخ اجزي اختیار کی چا چې دا ټول نعمتونه غل ور کړی دي ځکه چې نو شکرې چا چې هر څه در کړی دي او هغه انسان هیر کی لکه ساده لپاره سوچکې تاسو چا سره ډیر احسان وکړي او هغه کستا سره په بدل کې دعا کړې هم اونکي شکريہ ادا نکې بعض وقت تاسو خپل رشتہدار سره احسان کوی خو چې اغي غټ شي یا چې څوک اډوستاسو احسان اونومني دا خلکو به تاسو په ځډ کې سزا دی الله مونږ له هر څه راکډی دي کومګه دیو الله حق په جنگلونه انکار کوو اغه طرف ته رجوع کول ته تیار نه یو بیا زموږ ته نن د خیر او بلې کم قسم ده و مَی یشکر انما یشکر لنفسه سوک چې شکر او باسی داغه شکر داغه د دا خپل ځان لپاره فائدہ مند ده و من ومن کفر ان الله غنی حمید او سوک چې کفر وکي نبا کید کې الله بے نیاز ده او خپل استایل شو دی یاد کا کله چې لقمان خپل ځی ته کولو نو ورته ویل الله سره شرک مکوا حق دا دی چې شیر دیر لوی ظلم دی او دا حقیقت دی چې موږ انسان ته د خپل مور او پلر د حق په جنګلو تاکید پخوله کړی دی یعنی لقمان د ټول نه اډمبنی نصیحت څخه دیو شرک مکوا نو دمکه اوسې دوه والا او ته سوي لیکي دی لقمان کم چې تاسو په نظر کې ډیر قدر او څوک چې تاسو خغنه پخوله دغه د نصیحت دی چې شرک مکوا او د هغې ګټه چې موږ انسان ته د خپل مور او پلار د حق په جنګلو پخپله کوي د پلمور پل د دې د ډېره کمزورې سره پخپله خيټه کې اوساتلو او د دوی په پوهه ورکول کې دوه کاله ولګیدل په دیو جو مونږ د دې تن سیحت وکړې زم ما او خپل مور او پلار شکر ادا کوه هماته به تاسو واپس راځي خو هغه کچري پته دا زورو لګي چې زم ما سره څوک شریکه چې دوی پی جننه نه دوی هیڅ هم نه په دنیا کې د و سره نیک ز لوک ساته خو پیروی د اغه سړی د لاري کوا چې ماته رجوع کړه بیا تاسو د ټولو واپس کې دل زم ما طرف ته دي په هغه به از تاسو خبر کم چې تاسو څنګه عمل نه کول او لقمان وی لیوچې یا بنده یا انها ان تکم اتقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيفا زويا كيوسز د اوريده دا داني همروي او اغپيو گټکي يا پسمانونو کي يا پزمگه کي چرټپټ پروتوي اغو الله با رو باسي اغو بارکل دووالا دي او د هر سيزنه خبر دي زويا منس قائم کا دني کي د بدينه من کول او چس مصيبه تر واندي راشي پغه صبر کوا دا اه خبر دي چې د دې ډېر تاكيد او دخل کو سره پتاوکړي مخه خبرې مکو په ځمکه کې په غرور مګرزه الله مغرور او فخر کولو واله خلق نه خوغي خپل رفتار کې اعتدال کو او خپل आवाज لږه ته ساته د ټولو اوازونو نه خراب आवाज د خرونو आवाज دي سمره مهربانه دي زموږ رب موږ ته د خبرو کولو طریقې موخيلا آیا تاسو وینئ نه چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول سيزونه تاسو ته د پاره مسخر کړيدي مزید مهربانیا او خپل خارې او پټ پت نعمتونه تاسو ته تمام کړيدي بیاو پینځانانو کې څو خلک دا سې دي چې بغیر د علم، هدایت او روانه کتاب نه د الله په واره کې جګړې کوي او کله چې ورته او ویل شي چې د اغه سیس پیروي کم چې الله نازل کړي دي نو وی چې مونږ خو به د اغه پیروي کوو په کم سیس باندې چې مونږ خپل پلان نکو مونټل دي یعنی د الله د خبرو په مقابل کې د پلار او د نکلو ترجیح ورکړي نو بیا داسې سری ته هدایت افته کې دو د پرکم سیس وقار راتلی شي چې سوخ خپل پلار او نیکه مقام دا الله نزيات کی که شیطان د دوی پلار نیکونه د اور لمبو ته بلی نو اياب هم دوی دا غوې پیروی کړي یعنی د پلار نیکه د پیروی انجام خدا هم کې دی شي که وي بیلاری وي و مې یسلم وجهو ال الله چاچ خپل ځان الله ته حوالہ کړو ځان یې هغه ته لو وه وو محسن وو د عمل پر لهاس سره اغه نیک انسان وو فقط استم څخه قبل اور وتل ودکه نو اغه په حقیقت کې یو اعتماد والا ذریعہ راتینګ کړا لکه خپل ځان د الله په حواله کول یو مضبوط سہاره نیول دی او د ټولو معاملاتو اخیری فیصله د الله په لاس کې ده اوس چې څوک کفر کوي دا هوی کفر د تا نغم جنګي دا هوی واپس راتلل اخومنګ تدې بیا و خبر ورکو چې اوی ساملو کړی دي یقینا چې الله د سينو رازونه پیژني منګه د ویل دلګه مودې ده په دنیا کې د مزه کولو موقع ورکو بیا به بي وسکو او یو سخت عذاب ته راکاغو کته د دوی نه ته پوسو کې چې زما کو چا پیدا کړی دي نو هغه به ضرور او وی چې الله وایا الحمدلله خو په دې کې اکثر خلک نه پويږي یعنی د خلکو معلومات دومره مختصره او محدود دي چې هغه ته داقدر هم پته نشته چې دا زما په کم باندې چې هغه اوسيږي او د کم اسمان لاندې چې دوی دي هغه چا جوړ کړی دي نودا سکه س د کوم لم دا وکی چاته چی دا هم نشته پتا پاسمانونو او پسمککه چې سدي هغه الله دی پسمککه کې چې سومره ونی دی کغه کلمونه شي او سمندر دوا شي او و نور سمندرونه اور لسیاي ور نو بیا به هم د الله خبره بلی کلو ختمه او خبر خدا ده چې د ونه شماره چانه ده کړه ونه بشماره دي او بیا د هيسانګي بیا د هي او بیا د سمندر او د دې پشانتې و نور سمندرونه چې راشي او بیا چې په دې الله خبره اولی کليشي نهغه وختمیږي نه بشپکه الله زبردست او حکم دي تاسو ټول انسانان پیدا کول او بیا دوباره ژوند کول خدا غد پره بزدا سدي لکه یو انسان پیدا کول او ژوند کول حقیقت ده چې الله او هر څه کورې نه چې الله شپ پهرس کې ننویسستلی رالي یعنی چ شپڅنګه را ځي چې هم داسې پهرس ک داخله شي تاسو که کم کمغاړ نه نور پریوزي نو د هغې مخالف طرفته چې وګورې نو هلته کې خط یاره شوي وي مطلب بالکل دا سخکاری څنګه چې یوسیز را داخلې ږ اوور پشپ کې هغه نور اوسپوګم تا ب کړی دي ټول د مکرر مقرر وخته پورې روان دي هر وقت په حرکت کې ي غ ارام نه کوي دا رام نیمت الله انسانانو لور ک دی او آیتاته معلومه نه دا چې تاسو څه کوي الله داغه نه خبر دي دا ټول هر څه زکه دي چې الله حق دي او دا خلک چې الله پرېږي او نور کوم سيزونو ته اواز کوي اگر ټول باطل دي او دا زکه چې الله اوچت او لوی دي آیت ګوره نه چې کیشته په سمندر کې دا الله په فضل سره چلیږي سمره جوور سمندر او داغه په سر باندې دومره درن جهاز روان وی د پاره د تاسو ته تا خپل سنخه اخی په حقیقت کې په دې کې ډیره دي د هر هغه چې دا پاره چې سمور او شکر وستو والا وی په کم سمندر کې چې ی وستتن به به شي هلته کې یو کش چلی دل یوه غټه نخ ده او کله چې پهې خلکو باندې په سمندر کې یوهچپ د چتر پهشان ارا خوه شي نه دوی الله ته په داسې حالې یواازونه کوي چې خپل دینې بالکل دغه د پاار خاال کړ وي بیا نور ټول معبانته نهیر شي خو چې کلی هغه بچ کې او اچ تی او رسئ نو په هغوی کېڅوک اقتصاد اختاري زمونګ د ن خوونه هیڅوک نه کوي سوا د اغ چې هغه غدار او نا یعنی الټرسیدوسره سخلک اغه بیا هیر کی غداری کئ چکل بچی یا ایها الناس تتقو ربکم وخشه یوم لا یجز والد او ولده ولا مولود هو جاز او والده شیء ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا يغرنکم بالله الغرور اخلق زانوساته د خپل رب د غضب نه او, او یری گئی دا هغ د ناراضغان او یری گئی دا اغه فرزنه چې یو پلر بد خپل ځی طرف نه بدل نه او نه به یو د خپل پار طرفنا سبدله ورکلووااوي ب شکه دا الله واده ریشنی ده نو د دنیا د جن د تاسو په دوکې وا چېی او نهدي دو که باز تاسو د الله په معامله کې دوک ک د اغ سات علم خاص الله سره دی یعنی د قیمت او هغه باران ورئ او مغه پیژنی چې د میدو په خیټو کې سسیز غټيږي ه چا د معلومه نه ده چې سبالهبه اغ سقيي مونږته پته شته چې سبا به مونږ س او څنګه حالات پئ او نهسوو ته دی خبر دی چې په کم ازمکه کې باغ لمر راي الله ته هر سمالون دي او د هر سنه خبر دی تا څوکورې چې د کلام انداز یوننس زولغایت دی اغ باران ورې او د باران د وردو علم اغ سره دی خدای نهدي ویللی چې اغ نه ایلاوه نورڅوک به سشین یا په سنرو ترییکو پتنشي لګولی و یا ل موافیل رحم ا ته پته ده چې د مور پر هم کېسه داینه دی ویلې چې نور څوک په دې نشي معلومه لږوله چې به رحم کوي خو چې کم سیس اثر نه پیدا نو اغه سدي او ما تدري نفس ماثه تکسب غدا بالکل داهي سوکم هم نشي معلومه لږوله چې سبا به اغه سکی او ما تدري نفس به اي ارض تموت څوک هم نشي معلومه لږوله چې اغه به په کومه ځمکه مطلب دو سيز نه داسې دي چې د څا د ویلو انداز کې فرق دی او دو کور نه داسې دي کم کې چې فرق دي او بیا د قیامت لم اغه غو سره دي او هر څه والا او با خبر دي سوره السجدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم د جمعې په ورځ د سحر مونږ په پړم باندې رکعات کې الف لام میم سجدہ او په دویم رکعات کې سوره الدھر ویل خو مونږ د ال ویل شو کنه چې کله مونږ ته زبانی یاد وی نو یاد کو وخت را سره نشتا مونږ دومره مصروف خلک یو د ک شانت صحیح ثابت دي چې رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم په دغه دوه او مخ سوره, سورة ملک ویل بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا الف لام می <ميم> د دې کتاب انازلیدل بشکه چې د رب العالمین د طرف ندی په دې کتاب کې هیڅ شک نشته دا دعوه د قران نا علاوه د یو کتاب په شروع کې هم نشته د دې کتاب لیکلوواله والا چره هم دا نه دی ویلې چې څه چې ما لیکلې دي اغه 100% ټیک دي او په دې کې د هیڅ څه خبره نشته یا دا ټول معلومات 100% ټیک دي هر لیکلوواله والا وایي چې څه ما تطهوا ما اولکل باکیلم الله سره دی ام یقولوا آیا دا داخل کوي چې دې سړی د پخپله جوړ کړي دی نه بل هو الحق من ربک بلک دا حق دی استاد رب د طرفنا لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون چې ته پدی یو دا سقوم خبردار کې چې هغه ته ستانه مخ کې سو خبردارولو والا نه دی راغلي کې دې شي چې غوې هدايت به عمومي الله الذي خلق السماوات والارض ام اغال لادي چې اسمنونه او زمکا او د دې عزم پمنسکي ټول سيزونه په شپغو ورځو کې پیدا کړل بیا پا ستاسو پا دا دا او بیا په ارش باندې کېناسو دا غنه سیوه نش تاسو سو کمکدار شته او نشو صفر شي نو ايتا سو په هوشک نه راځي هغه د اسمان د ځمکه پوري د دنیا د معمولاتو بندوبست کوي او د دې بندوبست کاروي برا د هغه دربار ته په یوه اداه سرس کې زی چې مقداري ستاسو دشمار مطابق زر کال ده هم د الله دی چې په هر پټ او خاره باندې عالم دی زبردست او مهربانه دی چې کم سیس جوړ کړی دی ډیر خې جوړ کړی دی د انسان د پیدایش شروع د خټه نه وکړه پیداونه سل اې د یو داسه سکتنه پیدا کول شروع کړل چې د سپکو ابو پشان دی بیا یو غ پټول نه ک طریقه برابر کړو او پاغه کې خپل رو او پکولو او تاسو له هغه غونه درکړل سترګې درکړي او زړه یې درکړل تاسو خلک ډیر کم شکر گزار یا قلیلما تشکرون چې ټول نعمتونه درته ملوشي نو ورکول واله هېروه او دا خلک وایي هر کله چې مونږه د خور سره خورې شو او دا خلک وایي هر کله چې مونږه د خور سره خورې شو یو نو آی بیا به د نوې سرنره پیدا کیګو اصل خبر ده چې دوی د خپل ر د ملاقات نه مل کرددي دوی ته ووایه د مګ کمه فرشته چې په تاسو مقرر کړی شوي ده یعنی چې کم فرشته به زمونګ نه سا بااسې هغې ته د خپل یټایپته ده او دا مخک نه مکره ده الذي وک کله ب کوم هغه به تاسو اواپره په پو پوره په خپلهقبځکې اخلی او بیا به تاسو او خپل واپس را وست ل کېږئ چې یو زی به مونږه ورستلی ککیږو نو د د مخک نه پهښ خوشحالی هغهه طرفته جوولی نهو مونګه د خپل مخ او مغه طرف تکو د مخ اړول نه څه فائدې دا غنه د لری تخدیدونه به سهار سل شي سبب ملاویګي که شته اغه چې به د مجرمانو د خپل رق په دربار کې سرونه ټټنی ولې وي په اغه وخت کې به دوی وایي چې اې زمونګه ربا مونګه خو ولیدل او هم ووریدل او مونګه واپس ولیدل چې مونږ نه کوم لکو زمونګه اوس یقین راغلې ده په جواب کې به وایي لشي چې کومغه وښتلې مداول نبم هر نفسہ د دې ہدایت کړي وي خو زموږه اغه خبر پوره شو کوم چې ما ویلی وو چې زپه دوزخ د پیريانو او انسانانو ټول نه ډکوم نو اوس اوسه کوي مزه د تخپل عمل چتاسو د دې عرزي ملاقات هیر کړو نو موږ هم اوس تاسو هیر کړي اې اوسه کوي د همیشه عذاب مزه د تخپل عملونو په سزا کې زموږه په آیتونو باندې خو خلک ایمان رودي چاوی ته اکل دې آیتونو په ذریعه نصیحت کیږي نو په سجده پريوزی او د تخپل رب د هم سره دغه تسبي وي او تکبر نکي دلته کده هدایت لپاره کم تول نه اهم سزده دا غي ذکر شوه دي او هغه دی اعتراف یعني هدایت هغه خلکو ته ملاوی کی چې د هغه د مزاجی چکل رشاد د هغه مخه تراشي نو هغه یمني کاغری ش د یو معمولی انسان طرف نه راغلي وی نه هم خو چې کم خلک کبرو وکي او هغه او وی چیزه حق د هغه کس نه نه کم چې زما د خوخه انسان نوي نو, نو داس سه خلک د رشان محروم پاتشي هغه ته رشا بیان نشي ملاوی دي ځکه چې هر رشا ویلو والا به په نظر کې یو معمولی انسان وی ځکه چې هوی دا غده مرزا خبرې نکړي انما یومنو بیااتین الذين اذا ذکرو بها خروا سجدا وسبحو بهمد ربهم وهم لا یستکبرون دا کم خلق دي چې د تکبر نه خالي دي کم چې هدایت یافتلی ته تجافه جنوبهم انل مدوجې دا هوی شګانه د بسترونه جداوی یعنی د الله په یاد کې اږي کټ پری دي خپل رب ته دګری عادته می سره आवाज کوي یعنی خ ډیره دواګانه غوړي او کوم رزق چې ویله مونږ ور کړې ده دغه نه خرج کې دا, دا په دریم نمبر راځي رزق خرج کول د دین مخ کې هم څه کارونه دي زکه چې څو خلک سکي چې دا الله په لار کې ای رزق خو خرج کې خو خپل خوب نه قرباني خپل ځان نه قرباني بیا دا هوی د عملونو په بدله کې چې دا هوی د پاره د سترګو د یخوالي کم سامان پټ ساتل شو دی دغه هیڅ خو خبر نه دی ا دا چې کېد شي چې کم سړی مومن وي اه د د فاسک خوونې شي دا دوړه برابر دی نه شي یعنینیکو بد یو شانت نه شي کې دی ولی ځکه چې فاسک خو پ خپله مرزیای باده خپل مرزی کول واړي دا الله هدونه مادی او مومن کم ځای چې د الله مرزی را شي نو خپله مرزی رتوې او کم ځای چې الله تعال هدخی نوتهکی ودرېږ د دوی دواړه ژوند دو د دوی دواړو عملی جووند کې ډیر فرق دی عمل لنه آمو وام سواله اتې فله جنات الموع. که خلکو چې ایمان جوړ دی او نیک عملونه کړی دي دا هوی د اسیدو لپاره خجنه نه دي چې د مل مستیا په تور به هویل د اوی د عملونو په بدله کې ور کړی کیږي او چې فس اختیار کړي دي دا هوی د اسیدو زې دوزخ دی هر کله چې هغه د اغینا و تل واری نو واپس به ور دي کړی کیږي او ورته په ویلیکي کې چې اوسه کوي اوس د اغه هور د عذاب مزه چې تا د روح غډلو دغه لوی عذاب نمخ کې به مونږه په دې دنیا کې 2000 کورټه عذاب ورکو یاني ورو ورو مصیبتونو کې بادي مطلع کو خو خصوص څوک چې نه پویدل غاړي د غیظ ژوندۍ تلخونه پرېشانیانو مصیبتونو او ګرانو وختونو نه هیڅ نه زده کوي کې شي چې دوی د خپل بغاوت نه واپس شي او داغه چانه به زیات ظالم څوک وي چې هغه د خپل رب د آیتونو په ذریعہ نه سیحت وکړي او بیاغه د غینه مخ واوړي او رېدلنه وایي چې ما وایي ما ته زه نو رېدل غواړم دا نصيحتونه خپل ځان سره سمبال کا دا سم معمول جرم نه دي فرمایي چې د دینه بلغت ظالم سوکوي چې دا الله آیتونه او رېدلونه پس د غینه مخفوړي ان مینه المجرمین منتقمون د تاسو مجرمانو نه خوب مونږه مخابدل اخلو غيبه نه پریدو ولقد اتینا موسل کتاب د دینه مخکي مونږه موسی عليه السلام له کتاب ور کړې نو دغه سيز په ملاوي باندې تا له شک نه دي پکار لکه څنګه کتاب چې موسی عليه السلام له ور کړشه وو هم هغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم له هم ور کړشه و دي هغه کتاب مونږ د بني اسرایل لپاره هدایت جوړ وو او دا کتاب اوس د ټول جهان لپاره هدایت ده او کله چې ہوئی صبر وکړو چې بنی اسرایلو او په پایتونو باندې یقین لرلو نو په هغه کې مونږ داسې مشران پیدا کړل چې زموږ په حکم به خلکو ته سم الله راخو چو عام خو وی نو الله تعالی لیدر هم خبر کئ بن اسرایل کې د نننه چ خواله پیدا شو نو الله تعالی اغه لرهنما هم خبر کړل یعنی ادخلي ډرانو موجودگی هم د خوش علامت علامته ځکه چې هر انسان کې د نننه په خپل د ژوند لاره منتل طاقت نې یقینا ستاره په د قیامت پر وس خبرو فیصلو کی چه پاغی کے کی کی. او فیصله وکي چې پاږی کې بن اسرایل کې اختلاف کئ او آیاده خلکو ته تا په دې تاریخي واقعاتو کې څه ہدایت ملو نشو چې د دین مخ کې مونږه څمره ډیر کومه هلاک کړي دي چې دا غوی د اوسو په ځای کې ن دوی ګزی را ګځي یعنی په کم زمکې مونګه ننه با نه هم میشنه په دی باندې مونګه نه و موږ نه مخکې هم ب خلک راغلی او لاړل په دیې غټې نخې دي آیا دوی اوری نه بیا د اوو خبره ده او آیا دا خلک دی ظار ته چارت غور نه کوئ چې مونګ اوچ ځمک ته او به وروبه یو او بیا د غ زمکې نه اغ, آغ فصلونه رازغونکو چې د هغې نه د هوی زنوررو ته هم خوراک میلاوي او دویی پ خپله هم خورري آیا دوی سیننی ګوروری نه دا خلک ووي دا فیصله به ا کله وي ک دوی ته وایه د فیصلې په رز به ایمان روړل دغ چا د پااره هی فده اوونه کې چاچکوفر کړی دی او بیا به ورته هی محلت نه میلاويږ ف ان هم ونته دیر ان نه دوی په خپل حال پرږ ده او انتظار کوه دوی هم انتظار کولو والادي یعنی هرڅ پهیو نه باوجود نخ خوو نه باوج د لیلونو نه باوج چنمنه نو ننمنلو والا په خپل حال پرېده بیا غي پس کېږه ما سوره الاحزاب د مدنی سوره ته بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیمه اے نبی صلی الله علیه و سلم دا الله نو یې رګه ود کافرانو او د منافقانو اتات مکوا په حقیقت کې د هر څه خبر او د حکمت والا خو خاص الله دی ځکه چې په صورت کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته سدا سي حکمونه ورکړې شو چې د کم پمنلو کې ډېر غرانه و خدای الله حکم یې وګړلو او رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه اومنل او دا غي د پاره مخکنه ذهن ورله تیاریږي چې کله هم دا خبر راشي کم چې کفار او منافقین نه خوغي خو الله یې غوړي نو هغه تاله کول پکار دی دلته ویل کېږي خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته او اورول ممتاز کېږي ځکه چې هر زموږه طرز عمل سي منګه د اسلام اغه حصہ خو پ واخلو په کم کې چې مونږ ته سګران یا چې په زموږ مخالفت نه خو اغه حصہ پریدو کم کې چې د مخالفت یې روي وته به ما یو حایک امر ربک ان الله کان بما تعملون خبيره وتوکل علی الله وكفى بالله وکیلا د اغه خبر پیړوی کوا د کوم خبر اشاره چې تاسو د رب د طرف نه کیږي الله د هر اغه خبر نه خبر دی که ما چتا سو پیله توکل وک خاص الله د وکیل کېدو یعنی کار جوړول لپاره کافی دي یعنی په دین باندې عمل تر اغه وخت پوري نشي کېدی تر سو پوري چی د الله ير نه او په الله باندې چې بھروسنه یو طرفه د الله ير انسان په ګران حکمونو باندې عمل کول لپاره تیاری نو دویم طرفه په اغه باندې په ګران وختونو کې بھروسه هم پکار ده ير اول نه پکاری او بھروسه د مشکلاتو نه پس چې هیڅ نکېږي هر سبا شي الله د په بدن کې د نه دیخه نه غستاسوغ ځې چې تاسو ور سره زهار کوئ ستاسو منند کړي دي د ارب اودو والا چې به کله د ښو نه اخه د تلاک لفظ بیا د نه نو بااسلو اوهغوی به دا قسم اخړلو چې ز به تا سره تعلوک نه سام او ستاشا زماده مور په شانت ده فرمای چې په ښې او په مور کې ډیر فرق دی وناغستاسو تش د خوې بللو زمن تاسو حقی کې زمن دي ی نزوی هم غوی کم چې ستاسو حقیې زوی وي دا خو ا دي چې تاسو د خپلو خللوونه روبااسې زکه خو ویلکیږي کنه چې د خلیه بللی زوي د خلیه بللی مور د خلیه بللی رښتې نو د دی مطلب دی چې دا رښتا اټش موږ په خپل خلیه جوړ کړی دا نو دا اغه حقیقت نشته خو الله هک خبره کوي او خاصه غ صحیح لار ته هدایت کوي په اصل کې د جاهلیت د دور د دې دوو رسمنه خاتمه کول وو زکه دا ټوله فضا همواره کوله زکه چې د دې په موجودګی کې په معاشره کې قسمه قسم خراب وي ډیر حقدار په خپل حق نه محروم وو تہ چ په خله بليلي زمن ته د هغهي د پلارانو په نمونه سره اواز کوي دا د الله په نس زیاته د انصاف خبره ده او که تاسو ته تا معلومه نوي چې د هغهي پلاران سوق دي نو هغه ستاسو د دی... نو هغه او دوستان دي بیا هر یو نوم کې خوده لشي baseX ما شومان داسي چې پته نه لګي چې د چا بچي ده خلکې په غيغ واخلي نه پويته سره چې کوم خبره تاسو وکي باغې تاسو نیول نه نی خوب هغه خبره به ضرور انول کیږي د کم اراده چې تاسو د ژوند او وکي او الله بخلو والا مهربان نه دی یعنی د دینه په تل گی چې بازي د خبرو باندې هم پکړ دے یعنی انسیان او خطا خو معاف ده خو چې د کم کار شوی وي هغه ټک نه دی او په دی ځای کې کم سیس طرف اشاره شوی ده هغه داخلي بلل زوی خپل حقيقي زوی ګړل رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چ خپل ځان ته د خپل پلار نه بغیر د بل چا ځوی او ویلي او هغه ته پته ای چې دغه سړي د خپل پلار نه دی نو جنت حرام شي د کشانتی سنور حدیثونه هم پدې کې راځي په معشوم غیګ غشتو کې د اړتیا ضرورت دی چې معشوم دی په دې نه مجبورای چې هغه دي د خپل حقيقي پلان نه تعلق ختم کی او هغه سره دی سمیل جول نساتی یا خپل پهچان دی همیشه د پاره ختم کی خو چې هغه خبر ني نبيخه خپل خبره ده بیا خو پاغي کې دا کسور نه دی الله معفو کوله والا او رحم کوله والا دی بيشکه چې نبي صلی الله علیه وسلم خدو مومنانو د پاره د هغه د خپل ذات نه هم اول دی او د نبي صلی الله علیه وسلم بیبيانه د هغه ماند دي خدای الله د کتاب ترمخه د عام مومنانو او مهاجرونو په نسبت رشتہ داران دیوبل زیات هکدار دی ینې د وینو رښتونو خپل حقیقت دي البته تاسو د خپل دوستانو سره سخیګړه ککول وړه نه کول شي ینه د وینو رښتونو علاوه نور دوستانو سره هم خصلوک ساتل شي دا حکم د الله په کتاب کې لیکل شوی دی او اې نبی صلی الله علیه وسلم یا د ساته هغه واده کوم چې مونږ د ټولو پیغمبرانو نه اغشته لده تاسو هم او د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام او د عیسی زید مریم نه هم د ټولو نومونګ په خوااده هغه شتلې ده د پاره د دې چله د ریشنو خلکونه د اوې د صداقت په بارکه پختنه اوکي او د کافرانو د پاره خو هغه درنا کذاب اساته لده ای الله خلکو چې ایمان امروړه یاد کئ د الله احسان چې اوس او سي تاسو سو باندې کړې ده کل چې لغخري پتا سو باندې دروخته نومونګ په خوې باندې یو سخت اسلی راوستله او داسې فوجونم درولېګل چې تاسو ته په نظر نه لیدل الله هغه هر څه کم چې تاسو په هغه کې اکول کله چې هغه دبرنه او د خکته نه په تاسو د رغلل کله چې د یرینه د سترګو نظر خرشو زړه نه خلیله راغلل او تاسو د الله په بارکه قسمه کس قسم ګمانونه شروع کړل په دغه وخت کې مؤمنان خو او ازمایل شو او خو سخت اوږد کولی شو ولی دومره سخت ازمای شو چې الله تعالی په مومن او په منافق کې فرق وکړي ځکه چې د چا ایمان بریشي او هغه په داسمه نه باوجود هم ایمان باندې کایمې او څوک چې د دنیاوی فائدې او مسلحيته نه د پاره مسلمان شوی نوبیا هغه په دې موقع باندې زر اسلام پری دي په دې آیتونو کې د غزوه اعزاب تفصیل دي کم چې پنځمه هجره کې راپېښیوې اعزا ورته ځکه وي لیکيږي چې په دې موقع باندې ټول اسلام دشمن ګرو د اسلام په مرکز په مدینه باندې حمله کړو دا یو قسم ډیره هغه قسمه قسم مهاجرای وو د پورا عرب طرفنا د مسلمانانو د نوي ریاست خلاف د مسلمانانو په هغه کې خپل دفاع څنګه وکړه پخندکنستوباندې زه کدی ته غزوې خند کوم وي چې دشمنان مدینې ته د نن نشی راتلې مطلب تاسو خپل سوچو کوی چې ټول عرب په یو ځای راغون شي او راشي چې بس اغي اونې وو او زور ولورکو نو هغه وخت الله تعالی څنګه دغه مدد وکوه حضرت سلمان فارسی مسلمان شوی وو په ایران کې د جنگ کولو دا زړه طریقو پخندکنستوباندې خپل ځان محفوظ ساتل نو هغه په مشورې باندې د خندق وکنسل شو هغه طرف ته کم طرف ته چې دفعه نشو کېده چې دشمنان راغله او چې وې قتل چې دل ته خډیر غټه کند ده او غې نه سوق اورې دي نشي او په نورو سيدونو خو حفاظت سيونه موجود مطلب خلک موجود خار موجود وو اوس یو میاشت هغهي اخوا او ناکام او نامراد واپس شو الله تعالی دا ستيزه سيله راوستا چې په کم باندې د غې زناورانو پړي اوشل وو او تختهدل لوخه او جمه الټشوي او اغي په بدحال کې واپس شو نو دغه احسان دل تذکر کیږي یاد کا هغه وخت کله چې منافقانو او هغه خلکو چې په ځینو کې مرض وو صفا دا وینا کوله چې الله او دغه رسول زموږ سره کوم وعده کړی و هغه تشد وکوه یعنی د اغي منافقت دغي د خله نه شو او کوم وعده چې الله تعالی به د خپل بنیادمو ضرور مدد کړي او مدد را هم دشمنانو هیڅ و نه کړې شو خلک وختو د یو میاش وخت کم کې چې ټول حقیقت کولاو شو کله چې په هوی کې یا ویډی له ویل چی اده یې سره خلکو ستاسو د پاره اوس د ادریدو هیڅ مو کنه دا واپس شي کله چې دا هوی یا ویډی له نبی صلی الله علیه وسلم نه رخصت او غختلو او یې ویل چی زموږه کورونا په خطر کې دی حالکه هغه په خطر کې نه په اصل کې هوی د جنگ د مهازن تخته د غختل کچره د خار د تلیفون دشمن رانه نه وتي او په هغه وخت ته د فتنې جوړولو وناشه وي نو هغه لب ورغلې وي او ډیر په اسانه باوی په فتنه کې شامل شوي دی خلکو د دین مخکي د الله سره واده کړي وو چې دوی و شان غرځي او د الله سره دشب شو وادو ته پوسخ مخه کې دوه ولا وو نبی صلی الله علیه و سلم دوی ته وایا کچې تاسو د مرگ یا د قتل نه او تختی نو دا د تختبه در له هیڅ فائدہ درنکي د اغې نرستو بدرته د ژوند د مزي اغشتلو ډیره لګه موقه بلا سرشي دوی ته وایا څوک چې تاسو د الله نه بچو لشي کچره هغه تاسو نقصان در رسولو غوړي او څوک درنه داغه رحمت منی کول شي در درسره مهرباني کولو غوړي دا الله په مقابله کې خدا خلک څوک مرګري او مددگار نشي مونتله الله په تاسو کې هغه خلک خپې جنې چې د جنگ پکار کې مخه بندول ولادي او خپل رونو ته اووی چې رازي زمونږه طرف ته او په جنگ کې حصہ اخلي هم خو بس دنم د پاره او تاسو په مرګړتیه کولو کې سخت بخیلاندی چې د خطرې واخه شي نسترګې اړی راړی او تا ته داې ګوري لکه چې په چا د مرک به هوشي را ځي خو کله چې خطره تی نوم دا خلک د فائدو حریسان جوړ شي د کین چې پشانې جربه چلی او ستاسو استقبال را ځ د خلکو هرګز ایمان نهدي روړی په دی ووجه الله د دوی ټول عملونه ځای کړل او دا سکول الله ته ډی رسسان دي د دوی دا خیال دی چې حملله کولو والله ډلی لا تللی نه دي ځکه چې هغوی یوی میاشت سپورې الته وککی نو یو دغه کیفیت وو او کچره اووی بیا همله وکي نو په دغه موقه د دویځړو غوړی چې چرته په زهرا کې د اعراب د خلقو په مینس کې کینی او د التنا اساس د حالاتو ته او ګرځ دوی اساس په مینس موجود وي هم خو په جنگ کې بډی رقم اهي ساخلی د دینه پته چلی چې منافقینو ته د اسلام خاطر څه قرباني کې څه دلچسپي نه و اغي صرف د خو وختونو مرګريو او اغه هم د خپل فایده لپاره لقد کان لكم فی رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخره وذكر الله كثيرا په حقیقت کې اساس د دا د الله پر رسول کې یو بهترینه نمونه و د جنگ په موخه باندې به دا سينه و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم په خپل شاته ناشتي اوخه لکه لګولوی چې زه تاسو خپل کار کوی چې په دې موقع باندې خلکو د لوګي نه شکایتو کو او په خپل خيټو باندې کانی تدلې وو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کپڑا اوجه تکړه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خيټه باندې دوه کانی وو یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم داوینه زیات قرباني کوله والا وو نو اسوې رسول د انسان د عمل لاري کولا وی او اسانه ډیر خلک د سنت نه تختی هلکه سنت چې دی هغه په حقيقي ژوند کې لاګو کول اساني. مثلاً که صرف قرآن را کړي او بیا یې راټويلیو چې مونږ زکه روزيونی سه هجوکه زکات ورکه او طریقې نو خوله چې څنګه وکي نن هم تاسو وګورئ چې پروجېکټ چې کله چاته ملوشي نو یو وحي صدای چې هغه څه سيزدي او دویم دای چې دا وسنګ کو ډیر خلک ناکامکی کې د کم زینا چې اغيله کار کول ډیر خنیت او جذبي او منصب بندي او پلانینګ او ډیر سوکي کله چې د کارکول وخر شي کول نو نو اسئلت خلقنا کا مشی دکه شانتی دین په مملکې هم د ډیرو خلکو نیت ډیر خي جذبي ډیر خي د الله سره د مینه ډیره دا وی کوي خدا ورتبه پته ني چې د الله تعالی خوشالولو لپاره کول سدي او غي د الله تعالی په مونږه ټولو ډیر هټ احسان کړی دی چې ورسولۍ راته را لګل دي چا چې هر کار تش تشپخله اون ویله بلکې اغه شانتی عملی هم وکړو املی نمونه اخیله او خشتنه نمونه اخیله او اغه نمونه نن هم موجوده ده خو افسوس ده دي چې سره دا غید کتو وخت ډو نشته مونږ مسلمانان جوړیدل غواړو د لا محبوب جوړیدل غواړو خود اغه نمونې نه بغیر د اغه علاوه اغه نه دکتونه بغیر خپل خپل سوچ سره نا ان کنتم تحبون الله فتتبعونی يحببكم الله کته الله سره محبت کئ نو زمو اطبا وک مطلب د رسول الله صلی الله بیا الله به تاسو سره محبت کئ ب کوم اللهوه یخفر لکوم دنو ب کوم او ستاسوګونهونه به هم ماف کې ځکه الله تعله فرمی چې د رسول اللهلو یوسلم په ژوند کې کو بهترونه نهونه دهغ ختننمونه کمه چې د الله خوښ ده اوغې نمون نه فایده سووکو چتی سووک چې الله او پخرت باندې یقین سااتې وذکره اللهه کثیرا او الله ډیر یاددي مطلب د چا په زت کې د الله می نو او به لا یادی او چیلې یادې نبيو اوټوماتیکلی هغه بغوړی چې زه هغه کار وکم کمچې د الله خوخوي بیا به هغه داسې کس ګوري کمچې هغه ته اوخې چیلې بس خوشاله کی او داغه بندوبست هم الله په خپل اوکړو د الله د رسول صلی الله عليه وسلم په شکل او مونږه که د دې ټول نعمتونو په وجود بیا توجه ونکو هغه نه फायदा اچته نکو نو په خپل به با محرومه پاتې شو ولما را المؤمنون الاحزاب اډیرشنو مؤمنانو حال په هغه وخت کې داو چې کله غوی حمله کوله والا لغکر اولې دلې نو وی ویل چې دا ااسیز دي چې د دې واده الله او د هغه رسول صلی و... الله وسلم زموږ سره کړې و منافقینو څه ویلی وو ما وعدن الله ورسولو الا غروره خو مؤمنون ورته اویل هاذا ما وعدن الله ورسولو وصدق الله ورسولو دا فرقې د منافق او د مومن په خبرو دا اغه سستې چې د دې واده الله او دغه رسول صلی الله علیه و سلم زموږ سره کړې و دا الله او دغه رسول خبره بالکل رښتیا و دی واکي د هوی ایمان او د هوی غړه خوده نور هم زیات کړه ایمان او تسلیمه ازمایش د مومن د پره په دین کې د ترکې سبب جوړیږي او د منافق د پره د نقصان او د خساره څنګه چې یو لیک طالبالم وکنا امتحان دغه لپاره د سه ذریعہ جوړیږي د ترکه او د مخکې گریډ ته دتلو او د نالایک طالبلم د لپاره د فیل کې دوه ذریعہ بالکل دک شانتي د سخت امتحانات کمچې په صاحب کرام باندې راغلي وو کمچې په هغه ثابت قدم پاتې شو نو دا وي درجه اوچته دي په موینانو کې دا خلک موجود دي چې هغه د الله سره اکړه واده پرېشا سره پوره کړه په هغه کې چغپل نظر پوره کړه او د وخت تراتلو په انتظار دي هغه په خپل عمل کې هیڅ تبدیلی وستله مطلب چې س آزمائش په موخه باندې هم او خپل نیت بدل نکړو په خپل عمل کې س کمره نه وستلو در ټول هر څه ځکه و شو چې ریشنو مسلمانانو ته د او وي درشن والی بدل ورکي او منافقانو له سزا ورکي کخه خو خیشي او یای توبه قبول کې بهشکه الله بخلو والا مهربانه دی الله د کافرانو مخ ووړو او وي د حسین ډګ هم دغه واپس لاړل او هیڅ فائدہ حاصل نکړه او د مؤمنانو د طرفنه الله د جنگ لپاره کافي شو ینی ای رالیه دا د الله د طرفنا نه راغلی وه د ممنانو د جګړی کولو نوبت اډه نغلو الله ډیرر طاق والله او زبر دستې بیا باید ل کتابو کې چې کم خلکو دې حملله کولووالو سره مګرتیا کړی وه الله هوی د خپلو کلاگانونه را کو کړل و دا هوی په زروونه کې دا سر رو واچوللو چ نن په هغوی کې یوه ډله تاسو کتلوي او بله ډله کیدوي هغه تاسو د هغوی د ځمکو او د هوی د کوروو او د هوی د معلوو واریسان کړي او آغا الا کئی تاسول درکڑا چه تاسو پی چر قدم کې که خودل نوو اللہ پا هر سیز بانده قادر ده. یا ایوهن نبیو کل ازواجی کا انکنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعا لینا امتع کنن و اسررخ کنن سراحا جمیلا. اینوی صلی اللہ علیہ وسلم پلو بی بیانو تا او آیا که چر تاسو دنیا او د دنیا زینت غاڑه نوراشه چې زدر لا صدر کم او پخطری کم رخصت کم. او که تاسو ولله او داغه رسول او دا اخرت کور غوړه نه پوي شي چې په تاسو کې کوم نیک عمل بيبياني دي دا هوی د پاره الله لوی اجر ساتل دي تاسو ټول ته پته ده چې د هجرت وجه نه مسلمانانو ماشی حالت تبا او ورباد وو مطلب د غي کاروبار او د ګټه ذریعہ هر څه ختم شوی وو او بیا چې څنګه مدینه ته را رسید نو مسلسل جنگونه د لیونه پس بل جنگ تاسو وګورئ په یو ملک باندې چې یو جنگ وشي نو څومره ماشی حالت خراب شي او کم زیده مدینه په شانتي نوو ریاست هر کال کاله بجنګ وو دشمنانو بالکل راگیرکړي وو چې نو ورو سیزونو طرفه د توجه اډو موقعونه ملاوي دا ځکه چې کور تجارت دا ټول سیزونه خو امن سره ترقی کوي او خوريږي اوس داسې وشو چې په مسلمانانو باندې ډیر سخت ماشی حالت راغلل او د دې د ټولو نزيات اثر په خپل پر رسول الله وسلم باندې وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوروالو دا حال وو چې د ضرورت سامان فراهمی هم د اغه لپاره مشکل وو با. بعض وخت دوی دوی میاشتي په پکور کې چوله نه بلیدا چې ډیر زیات سخت حالات شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خزو په نفکه مطالبه وکړه د جای ضرورتونه د لپاره خصوصا چې فتوحات شروع شو او مسلمانانو لچې اسمال راغلو د انصار او د مهاجرینو حالات کافی بدل شو دغی خزو ته چې وکتل نو ازواج متحرات هم د تخیل شو چې مونږ به هم مطالبه وکو نو لا ته لا ته هم زینت ویله او وی فرمایل ک تاسو د دنیا زینت پکار دی نو بیا تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم پکور کې دو دو قابل نه ای غټ مقام حاصلولو لپاره غټی قربانیان پکار دی ک تاسو د دنیا زینت پکار دی نو راشه ز تاسو لادر کوم خو بیا تاسو د دې زینه لاړی شه او ک تاسو الله دغه آخر رسول اخرت پکار دی نو یاد ساته چموحسنات نیک خزو د پاره الله عزیم اجر خده ویل کی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا آیتونه را کوسکړي شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولون اول بيبي عائشه رضی الله تعالی عنہ او ورته ویلي زه تاسو سره یو خبره کوم په جواب راکول کی بتادینه کې د خپل مور پلار راي به واخلي نو بیا و فیصله کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې د الله طرفنا دا حکم راغلي دي او ورته آیات وارول. حجتاش رزل تعالی نو ورته ارس او کو چیزه په دې مملکه د خپل والدینه ته پوسوکم زه په خپل خو د الله هغه رسول او د اخرت کور غاړم او هغه د قربانه په قیمت باندي وو د دینه پس رسول الله د نور ازواج نه هم د ته پوسوکړو او ټول اورله هم د جواب ورکړو ځکه خو الله تعالی د خذله ډیر غټ سعادت ورکړي وو یا نساء النبي مى یاتى منکُن بفاحشه مبینه یذو غ هل عذاب او د عفين وکانه ذلک علی الله یسیر اګه نبی صلی الله علیه و سلم بی بیانو پتاسه کې چې چا د خاره حرکت وکړو هغه له دو دوه چند عذاب ورکوډی کیږي دا کار الله ته ډیر رساندې دلته کې د فاحشه لفظ د شدت د اظهار لپاره راغلي دی نبی صلی الله علیه و سلم د تاریخ یو مهم ترين بلکې د ټولو نه مهم مشن باندې وو او هغه څه وو چې د دنیا نه د شرک خاتمو وشي او د توحید د دور اغاز وشي په دې حالت کې سبل سيزه اهمیت ورکول رسول پاک صلی الله علیه ځکه ازواج متہرا ته که یو طرفه دا ویل شو چې صبر او کانات نه کار واخلې نو دویم طرفه د داس ورکوټ نه هم ځان بچ ساتې کم چستا سو مقام, در نوز سو چه مقام او مرتبه ته څه نقصان دررسي دا نه چې نوذ بالله تاسو کې صدا س خرابې خو چې دچا مقام غټوي نو د اوی قرباني هم غټي او اغي ته احتیاط هم زیات وکاروي مثلا یو مرغه ته په الوتو کې دوم رگران نه وي سومره چې یو هاتی ته په ګرځېدو کې رگران ځکه چې مغې کپېو ته نو بیا و پاسېخواتیوه نهشي پاسې دی ځکه اللفاز ډیر سخدي خو ډیر شدت سرهنا ورکی کېږي چې وکوټې هم سسیس داسې ن په یرره هم نه د هغې ته وکو خو نووه خوهغی ته د غ د مقام احساس پر کی کېږ و آخر ان الحمد الله ربللمین صبحانه کلله همم و به همدکه نشه الله الا الله انته نهڅخ فر رو قوون تووب العلیک وسلام ععلیکم ورحمت الله وبرکات